Mulțumim, Domnul Ținu, binecuvânele, ați fost văzani. Vă senții prezent al Domnului? Amin. Avem, nu mai așteptăm să mai veniți, fraților. Careva dintre voi vreau să spuneți că v-ați întors la Domnul. vreți? ai Nu că zicea că dacă unul dintre noi avem o mărturie, dar nu știu dacă ne-a apărat mărturia... Cred că mărturia fie că nu e grozavă până la urmă. Să te întorci la Dumnezeu e un lucru extraordinar. Și da, fost să spun că Dumnezeu a făcut din asta un proces și m-am născut în familie de credincioși, deci nu neapărat pot să țin minte un moment anume în care să fi spus că am înțeles în Dumnezeu. Dar um, ceea ce mi-a pus Dumnezeu pe inimă, și-aș vrea să împărtășesc cu voi, poate că simțești la fel, sau dacă nu, poate să se te aprinde voastră și o să simți un lucru asemănător. Um, în ultima vreme, la ora Oradea, am ținut câteva, împreună cu mai mulți tineri de acolo, am ținut niște întâlniri de rugăciune, interconfesionale, în sensul că mai, mulți, mai multe confesiuni evanghelice, creștini după evanghelie, adventiști, arismatici, penticostali, baptiști, viniar și mai mulți, s-au unit împreună și ne-am rugat foarte mult pentru unitatea dintre biserici. Și chiar pot să spun că a fost un moment deosebit și să, să vorbim mult despre unitatea, despre mântuirea României întregi. Și ce mi-a vorbit Dumnezeu mie personal atunci a fost uh, că nu poți să-ți pară rău pentru păcatele țării tale sau să te rogi pentru păcatele țării tale dacă nu le simți ca și cum ar fi ale tale. Cred că am văzut de foarte multe ori în Biblie Moise, Isaia, Ieremia plângeau pentru poporul pe care, în care erau uh, implicați. Ca și cum păcatele poporului, poporului respectiv ar fi fost ale lor. În Isaia 1, cu 15 am o, noua traducere, sper să nu uh, derutește pe nimeni, a doua parte spune, când vă veți ridica, mâinile voi ascunde ochii de voi. Chiar dacă veți face multe rugăciuni, nu le voi asculta. Mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă și curățați-vă. Îndepărtați faptele voastre dinaintea ochilor mei, nu mai faceți rău, ci învățați să faceți bine. Căutați dreptatea, scăpați pe celălalt suprit. <coughs> și apoi spune în versetul 17, Deși păcatele voastre sunt ca o haină stacojie, ele se vor face albe ca zăpada, deși sunt roșii ca purpura, ele se vor face ca și lenea. Ori de câte ori Isaia rostește împotriva poporului urgii și blesteme care vor veni asupra poporului, El nu uită să încheie. Dumnezeu, de fapt, nu uită să încheie cu o, condiție, cu o condiție de restaurare, o posibilitate de restaurare a poporului. Și eu cred că Dumnezeu nu ne mai ascultă de multe rugăciunile noastre ca și țară, pentru că păcătuim fără să ne pese, nici măcar poate... Poate ne-am ucis conștiința faptelor pe care, cu care l-am întrestat pe Dumnezeu, ca și cum am putea să venim în față sfințeniei așa. Aș vrea să ne cerem pentru păcatele țării noastre, fiecare drept lui, chiar dacă nu sunt ale noastre personale. Eu am auzit oameni rugându-se, Doamne, iartă-mă de prostituție, iartă-mă de corupție, Doamne, iartă-mă pentru o grămadă de, de păcate pe care țara noastră le face și să amintim și un președinte creștin sau un președinte care se întoarcă la Dumnezeu, care să-L iubească pe Dumnezeu, ca țara noastră întreagă să fie binecuvântată de oameni cu o percepție, cu o schimbare, o mentalitate schimbată de Dumnezeu cu adevărat. Aș vrea să facem rugăciunea asta dacă sunteți în aceleși sentiment. Dumnezeu să vă binecuvânteze. ne ridicol să participă. O, bine. Domnul